На благодарност. Размишление върху стиха Бог е любов. Какво представлява човекът? Ако говорим за духовния човек, характерно за него е това, че той изпитва всичко, а него никой не изпитва. Човекът се интересува от много неща, но всички не са еднакво важни. Много от тях са второстепенни. Единственото нещо, което интересува човекът е от какво зависи неговото благо. То се определя от добротата му. Благо е за човека да бъде добър. Добрият не се безпокои, нито смущава. Който се безпокои и смущава не е истински човек. Той е развълнувана вода, която постоянно се блъска в бреговете. Той е канара която постепенно се разрушава. Той е изсъхнал лист, който пада от дървото и започва да гние. Той е пепел от огнището. Хората се чудят, къде да турят нечистата си вода, парчетата от разрушената канара и съхнали треста, както и пепелта от огнището, за да не ги смущават. На всички неща, които смущават човека, са турени различни имена. Като четете Стария Завет, на много места срещате да се говори за прокажени. Днес ние употребяваме тази дума повече за психически прокажен човек, понеже физически тази болест не е толкова разпространена, както в миналото. С каквато дреха и да се облече прокаженият, пак прокажен си остава. Дрехата нищо не го ползва. С каквато идея да се накичи, каквото чувство и да се вложи в сърцето му, Нищо не го ползва. Проказата не е нищо друго, освен неблагодарността на човека. Той трябва да се освободи от нея, да стане благодарен. Защо човекът е неблагодарен? Защото му липсва нещо. Като се огледа, той вижда, че му липсват нови обуща, нова дреха, нова шапка, някаква книга и става неблагодарен. Благодарността трябва да влезе в човека като необходимост, не само за един момент, но за винаги. Радвайте се, че неблагодарността не е постоянна, но посещава човека периодически и отваря път за благодарността. Герой е онзи, който всякога е благодарен. Неблагодарният е подобен на каменните въглища, които са се образували преди хиляди години от дървета, затрупани от земните пластове. Те са се увлажнили от части или напълно. Ние ги горим и се ползваме от тях като гориво. С използването на въглищата човечеството се натъква на големи мъчноти и изпитани. Въглищата се образували от гигантски предпотопни дървета, с големи амбиции и купнежи. Бог затвори от тези същества в земята да не вдигат голям шум и безпокойство. Обаче от невежество хората ги пуснаха на свобода и днес те им причиняват по-големи пакости и мъчноти отколкото в миналото. Хората мислят, че като вадят камените въглища от земята и ги горят, с това печелят нещо. не. Камените въглища се извадиха от земята преждевременно. Трябваше да се извадят по-късно в епохата на любовта, когато съществата, които са затворени в тях, ще имат възможност да изправят погрешките си. Сега не само ни им помагаме, но на пепел ги превръщаме. Те трябва да се върнат към своят първоначален живот. Кои неща са ценни, живите или тези, които могат да оживяват и да вършат работа. Влакът е ценен, когато се движи, когато пухти под напора на водното напрежение. Тогава той пренася пътници, стока, и изминава известен път. Параходът е ценен, когато се движи. Машинистът кара влага, капитанът парахода и ги заставя да вършат някаква работа. И човек е ценен, когато се движи. Той може да се движи физически, сърдечно и умствено. Не е важно в кой свят става движението. Важно е нещата да се движат. Движението ги отдохотворява и ги прави живи. Прекратили се движението във всички светове, навсякъде настъпва смърт. Както машината се направлява от някого, така и човек трябва да има капитан, който да го управлява. Капитанът на човешката машина според едни е Неговият дух, а според други неговият ум. Той се справя с всички мъчноти, незгоди и недоволства. Желая ви още тази сутрин да постъпите с недоволството според Закона на любовта. Да му кажете, че е седнал на чужд стол и да му дадете неговия. Мястото, на което седи, е почетно. То е определено задоволството. До сега недоволството и неблагодарността са били господари в човешкия живот. От сега нататък те ще станат слуги, а доволството и благодарността господари. Това не значи, че трябва да хванете неблагодарността и да я разтърсите. Ако постъпите така, това значи, че вие прилагате. Напротив, ще благодарите на неблагодарността, че вие дала ценни уроци в живота и ще постъпите с нея по закона на благотърността. Как трябва да се постъпва? Много примери има за това, но ако човек не е готов вътрешно да се справи с недоволството и с неблагодарността, Примерите не могат да го ползват. Много фокуси има, с които човек може да си служи, но той и за тях трябва да бъде готов. В древността един от учителите на любовта изпратил двама от своите ученици в света да се учат и да проповядват. Те пели и проповядвали на хората. С песента си единият ученик развеселявал хората. Вторият не само ги развеселявал, но отварял сърцата им и ги разполагал към даване, към добри отношения с ближните си. От песента му болните оздравявали, скръбните забравили скръпта си. Сега и вие пеете много песни. Пеете, че можете да любите, да обичате, да станете слуги на Бога. Желая ви, както пеете, така да се проявявате. Какъв смисъл има служенето, ако не сте доволни от живота? Недоволството показва, че не разбирате дълбокия смисъл на служенето. Ако момъкът не служи на своята възлюблена и ако момата не служи на своя възлюблен, любов не може да се прояви между тях. Любов без служене не е истинска любов. Първото качество на любовта е даването. Не можете да наречете любов това, което нищо не дава от себе си. Не можете да наречете обич това, което не оценява проявите на душата. Любовта и обичта са вечни принципи в битието. Любовта излиза до Бога и носи Неговия живот на всички същества, да радва и да се развива, да се веселят. Всички очакват този живот, но той не може да се прояви без любов и без благодарност. Благодарността носи безсмъртието, а не благодарността, смъртта. Не се изисква много от човек, за да бъде безсмъртен. Щом е всякога доволен и благодарен, той е придобил вече безсмъртието. Обрал те я някой. Благодари, че са те обрали. Казал някой лоша дума за теб. Благодари. Заболял си нещо. Благодари. Това са сенки на живота, през които неизбежно ще минеш. Че времето е дъждовно или ветровито. Благодари. Че имаш или нямаш нови дрехи. Благодари. За всичко благодари. И за малкото, и за голямото благо. Някой те нарекал животно. Пак благодари. Има нещо лошо в думата животно. Лошото се крие в неговата неблагодарност. Животните изглеждат кротки, примирени с положението си, но всъщност те са крайно недоволни и неблагодарни. Опитай се да приближиш към някое животно, когато яде. То веднага ще даде израз, че е недоволно от теб. Не иска да го смущаваш. Животните спазват това правило един към други. Внимават да не се безпокоят, когато ядат. Ако при вола се приближи друг вол, първият веднага ще отправи рогата към него и ще му каже, не виждаш ли, че ям? Защо ме безпокоиш? И до днес още животните не са разбрали живота, който носят себе си, но и хората още напълно не са го разбрали. Често хората се спъват сами. Всеки иска да знае какво мислят другите за него. Ако е религиозен, той иска да знае какво мнение имат близките му, дали обича Христа и каква е любовта му. Ако е светски, той иска да знае, мислят ли го познатите му за учен, за голям човек. Искате да знаете каква е любовта ви? Вижте какво ще кажат животните за вас. Дойде на куче около вас, върти се опашката. То е гладно. Искам да му дадете малко хляб. Ако го погледнете и нищо не му дадете, той има вече известно мнение за любовта ви. Той казва, този човек няма сърце, не влиза в положението ми. Обаче, дадете ли му хляб, то разбира, че имате любов. Колкото повече хляб му давате, толкова по-голяма е любовта ви. Младите моми и момци си пишат писма, в които изливат любовта си. Каква любов е тази? която е написана с черно мастило. Истинската любов трябва да се напише с на светлината, а не с черно мастило. В бъдеще така ще се пишат любовните писма. Като отворите едно любовно писмо, трябва да се облечете от лъчи, от светлина, да светнете. При това ако в писмото се говори за ябълки и за круши, ще ги получите в действителност. За каквото се пише в писмото, ще го имате пред себе си. Не е въпрос да имате цели кошници с ябълки и круши. Една ябълка да имате, но, но да отговаря на действителността. Хората се интересуват още, могат ли да видят Бог и Христа. От тях зависи. Ако извадят неблагодарността вън от себе си и внесат благодарността в сърцето си, те ще видят и Бог, и Христа. Как? В проявите на любовта. Казано е, че Бог е любов. Следователно, отвори широко сърцето си да влезе божествената топлина в него, да изпиташ божествената радост и веселие, Отвори умът си широко да влезе божествената светлина в него, за да изправиш пътя си. Отвори широко душата си да влезе божествената сила в нея, да те направи смел и решителен. Топлината, светлината и силата това е Бог, когато търсите. Той живее в нашите умове, сърца и души. Като знаете това, гледате с благоговение на душата си, като жилище на Бога, на ума си, като на свещен ултар, а на сърцето си, като на свещена стаичка. Благодарете за ума, за сърцето и за душата, които са ви дадени. Благодарете и за сиромашията и за болестите, които също са ви дадени. Болестите, страданията, сиромашията представляват проявите на Бог, който ви хваща с ръцете си и изпитва любовта ви. Вие се сърдите, недоволни сте, защото не знаете, че чрез тях ви посочват нов път към любовта. Ще благодариш за всичко. Ако си болен, ще благодариш. Ако си... Днес като се ражда някой всички благодарят. Като умира, всички скърбят. Щом дойде смъртта, кажи, благодаря, че е дошло време за умиране. Има ли нещо страшно в смъртта? Ако умреш, за да излезеш от затвора, ти придобиваш свободата си. По-страшно е, когато се раждаш в затвора. Благодари и за едното, и за другото. Героя е онзи, който благодари и когато умира, и когато се ражда. Човек се изпитва и чрез смъртта, и чрез живот. Ако не мине и през двете положения, той не може да разбере любовта и обичата. Когато момъкът и мамата се влюбят, те трябва да дадат нещо от себе си, да се откажат от нещо, да се научат да служат един на друг. Ако човек мисли само за себе си, той забравя, че трябва да служи на другия. Ако Бог служи на всички същества, и човекът трябва да следва неговия пример. Христос казва, Отец ми работи и аз ще работя. Хората искат да станат господари без да се служи на другите. Това е невъзможно. Господар може да бъде само онзи, който се е научил да служи, днес хората се учат да служат. Ако най-големият господар, който е създал, света служи. Какво става за онзи, който нищо не е създал? Затова всеки човек вътрешно трябва да пожелая да стане слуга, да служи на любовта. А работата е служене, въпреки това мнозина не са доволни от работата си. Те казват, тази работа не ни подхожда, не е за нас. Сократ е бил мета Като го запитали защо мете, той отговарил Уча се да работя, да измета всичко нечисто в себе си. Той искал да покаже, че човек може да бъде благодарен за всичко. Същевременно той доказал, че човек може да бъде благодарен и от лошата жена, затова това се оженил за Ксантипа известна по нова време със своя лош характер. Както и да постъпвала с него, той всякога благодарил. Тя го хващала за косата, разтърсвала главата му, но той спокойно отговарял «Благодаря, че разтърсваш главата ми, да мисля по-добре». Като го потъпвала по гърба, той казвал «Благодаря ти, че изтърсваш праха от дрехите ми». Чрез Ксантипа той си изработил Една велика философия за живота и си казал Благодарение на Ксантипа аз станах философ. Неблагодарността трябва да се превърне в благодарност. Ако човек не може да направи това, нищо друго не може да постигне. Няма по-велико нещо в живота от това да бъдеш благодарен. Благодарността отваря пътя на любовта. Мислите ли, че който ви люби, може да ви направи зло? Злото се дължи на неблагодарността? За благодарния и за любящия е казано, че око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за тях. Съвременните хора говорят за любовта, обичат се, но въпреки това постоянно се карат. Защо? Защо? Защото те не обичат Бога в човек, а себе си. Някой обикне един човек и веднага влезе в него. Щом влезе в него, той обича първо себе си в своя възлюблен и започва да го хвали и да се възхищава от него. Всъщност, той обича себе си. Като излезе от него, той вижда вече погрешките му и се чуди, как го е обичал. Докато възублените влизат един в друг, те не обичат, но започват да се налагат кой на кого да служи. Ако единият отстъпи и приеме да стане слуга, те живеят до някъде добре, споразумяват се. Обаче ако никой не отстъпва, те излизат навън и започват война помежду им. Ето защо, когато срещнеш един човек, възлюби Бога в него, а не човек и кажи Господи, готов съм да ти служа, защото ти внесе живота в мен. Благодаря ти за всичко, което си направил заради мене. Тогава ще чуеш тихия глас на Господа. Влез в царството на любовта и бъди блажен. Това значи, Бог да се весели в човека, а човек да се радва и да има вътрешен мир. Сегашните хора се влюбват и разлюбват. Защо става така? Защото всеки човек влиза във възлюбление си сам, без Господа. Затова казваме, като обикнеш някого, влез в него с Господа заедно. Не влиза и сам. Като ти обикне някой и той трябва да влезе в теб с Господа заедно, който влиза в човека сам, без Господа, той не носи любовта. Влезеш ли в някой дом без любов, ти носиш нещастие за този дом. Светът, който сега се създава, е светът на любовта. Влезеш ли в този свят, любовта трябва да бъде твой спътник, Каквото помислиш, каквото почувстваш, всичко трябва да бъде продиктувано от любовта. Както и да постъпваш, всичко трябва да е написано с ръката на любовта. Това може да ви се вижда чудно. Нищо не значи. Чудните неща са приятни. Ако някой ти изпее една песен и ти не пожелаеш да я чуеш втори път, това показва че тя не е пята с любов? Изпеят ли ти е с любов? Ти ще пожелаеш да я чуеш и втори и трети път. Ако една песен не расте като дървото и не зрее като плода, не е истинска. Т.е. не носи любовта. Ако една мисъл не расте и не зрее, не е права мисъл. Правата мисъл е капитал, на който човек Всякога може да разчита. Каже ли някой, че е устарял и нищо не може да постигне, той не мисли право. Правата мисъл подразбира вечен живот. Човек живее вечно, като съблича старата си дреха и облича нова. Казано е в писанието и прибра се Аврам при отците си. Не е казано, че Аврам остарял и се прибрал при старите хора. Христос казва, ако не станете като малките деца, не можете да влизете в Царството Божие. Значи, в онзи свят не се говори за старост. Там има мъдреци, а не стари хора. Този стих може да се преведе в следния смисъл. Ако благодарността не влезе в сърцето ти, не можеш да влезеш в Царството Божие. Благодарността води към любовта. Без благодарността не можеш да намериш пътя към любовта. Учете се да благодарите за всичко. И като ви обидят, и като ви похвалят, еднакво благодарете. Не е въпрос да благодарите механически, но съзнателно, като превръщате горчивината в сладина. Сегашните хора страдат, защото не разбират това, което става вътре в света. Външно те го разбират, но вътрешно още не са го разбрали. Външно светът е добре нареден. Външният ред и порядък е добър. Навсякъде има къщи, фабрики, работилници, железници, параходи, аероплани. Превозни средства има навсякъде. Външно животът е Улеснен, но време е вече да се постави вътрешен ред и порядък да се оправи и вътрешният живот на хората Божественото носи вътрешния ред и порядък във всички хора във всеки дом общества и народи вътрешният ред ще направи хората радостни и весели всяко лице ще бъде засмяно и тогава колкото хляб сложите на трапезата няма да се извинявате, че е малко, но ще благодарите и за него. Колкото плодове сложите на трапезата, ще благодарите и на тях. Няма да казвате, че някой ви е донесъл само една череш, но ще благодарите и за нея. Само една ябълка да имате, благодарете и за нея. Ако не благодарите за малкото, и то ще ви се отнеме. И тъй, който благодари за всичко, което му е дадено, е богат. Който не може да благодари и постоянно руптае, е си румах. Благодарността се крепи върху три неща. Доброта, разумност и справедливост. Дето са доброто, Разумността и справедливостта, там е любовта. Дето отсъстват доброто, разумността и справедливостта, там няма никаква любов. Любов не съществува. Там е човешкият временният порядък на нещата. За това е казано в писанието. Постоянно благодарете. Ще кажете, че не е дошло още време за Божествения порядък. Не само, че е дошло, но повечето са закъсняли. Трябва да усилят темпа на своя ход. Мнозина запитват в какво да вървят. Мнозина запитват в какво да вървят. Кое верою е най-право. Не е въпросът за това, всеки трябва да се запита благодари ли за всичко, което му е дадено. Ако всички хора благодарят за това, което Бог им е дал, те ще се разберат. Тяхното веро и е право. Те вървят в един и същ Бог. Ако хората постоянно благодарят, много неща ще им се дадат и много тайни ще им се открият обаче държат ли само на една неблагодарност сърцето си? Те сами ще се спъват. Бъдете благодарни за всичко, което ви се даде. Онова, от което душата ви се нуждае. Дали космите от главата ви падат или не падат, пак благодарете. Всеки косъм е закон. Като се свързвате с тези закони, трябва да ги прилагате. Ако не ги прилагате, нищо не се постига. Някой вземе косам от своя любим, а радва му се, държи го за спомен. Като се разочарова от него, хвърля Косама. За да не дойде до разочарование, той трябва да приложи закона, който е свързан с Косама. Вложи доброто, разумността и справедливостта в душата си, за да приложиш пожествения закон. Божиите косми са законите на битието. Те са лъчите на Слънцето, за които постоянно трябва да благодариш. Всеки лъч трябва да се използва разумно. Има особени лъчи на Божията любов, които подхранват и развиват ума има особени лъчи на Божията любов, които подхранват сърцето и го правят мощно. Има особени лъчи на Божията любов, които хранят душата. Понеже днес е петък, денят на любовта, желая ви и лъчите на Божията любов да хранят ума, сърцето и душата ви. Не е само един ден, но за вечни времена. Желая ви постоянно да благодарите на тези лъчи. Служете на Господа с любов. Служете му с мъдрост. Служете му с истина, за да имате живот, светлина и свобода в себе си. Беседа на учителя, държана на 28 август. Пет часа, 1942 година, София. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете. Духа не угасвайте. Беседа от учителя, държана на 2 юли,